معن الرحیم هم ثلاتن د دې مخ خبرو مثال وایسا ذکرو مثالا واحدا زرد چیز ذکر کو مثال یو مثل به حافظ ابن حجر چې مثال بیان کړی دی پدې سره حافظ ابن حجر رحم الله پدیکینو متابعت ایت عامه مثالم ده والمتابعه القاشره او دمتابعت قاشرم ده والشاهدو دشاهد مثالم ده تاسویک انا متابعت ایت عامه دیتوي چې حاصل شي مشارکۃ راویل ردا اول د اسنادنا عمومات قاصر دی توي چې حاصل شي مشارک تر وی لرا پمن د سند کی باروا الشافعی رحمه الله فی الام ان مالک رحمه الله عبد الابن دینار رحم الله ابن عمر ده ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم قال دا رسول صلی الله علیہ وسلم فرمائی دی الشہر تیسوم عشرون میاش کند یوکم دیر شوی فلا تسومو نرو جنسی ما حتی تراؤو الحلال جمیاش دا رمضانو گو رئی وَلَا تُفتیرو کو جاکا ویم حتی تراؤ حتی تراؤ. تردي जिम्मे يا شګور ايفه انه هم عليكم کای چاري پټاکړې شپتا سومیاشه او مون لیدا نفاکملو العده 30 هه د پوره کښ میر د دیرشه د شعبان دیرش په لید سره پروشي سبا روزه او رمزان په لید سره دیرش برابر شوي نو پا دیر شما کچا میسال پتور ما خاما شمیع شملی لیدا نو نیولی دمیاشتی پا لیدوری و سبا اختر لید فا هادا الحدیث و بی هادا اللفظ و ایدا حدیث پا دی لفظ رزوان قومن گمان کڑی او قوم د محدیسینو چی امام شافره مولا تفرد به ان مالکن په دې حديث کې امام مالک نه تفررد کړې فاعدوه په غراېبه یې دا حدیث دایشمیر له دې دا د غراېب د امام شافعي رحم الله نه ځکه اصحاب د امام مالک رحم الله رووه عنه بهذا الاسنادی پا دی سنادی تیره وایت کرے و بی لفظی او پا دی لفظ فین غم علیکم فقدرو لہو <تصفح> <دي> دا زونکو د پارا <تصفح> لیکن بعد الائتبار پس دا ایتبار نوجدنا للشافی مطابعتا تاما ومطابعتا خاسرا ممچ اعتبار کوئے طرق الحديث مولا ټول د امام شافعي نه مولا متابات التام موجوده او متابات القاصره او شاهد موجوده اما المتابعه التامه ترشي متابات التامه ده فما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله ابن مسلمه الثقاني تا قنبي ده ها تو دي کیس نه ها ما شرحه دا غلطي په دې دا کابیمالکنبل اسنادي نفسڅ په دغې نفسې سر سره وفی په کې دا د فی غ غلی کوم ف و دتهصللاسیه کممیاش درنا پټش نوپه کو شمیر د شګې ته مطابې تمي هر چې مطابې قا سره دی نماروه ابن خزيمه من طريق عاصم ابن محمد عن ان محمد ابن زيد عن جدي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا الثلاثين اورج شهادتيه نفما رواه النسائي ومروات محمد ابن حنين عن ابن عباس عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي پاینه وعلیکم فاکیل و العده 33 وی کمیاش پټشو پټاسو نذر دیر شوشمیر ورتا مکمل کړي خدام پټکل نه داد دیر شوشمیر بم د گواہی په اعتبار وی هغه غواهین د سین له مخه خلاص ګوای د شابان پاول کې په کار ده چې د دا سره قاولي کې چې د د خلکو ګوایو که د پهیفلش په می سر او وښته که چریڅوک د شابان په آخر کې وی چې مونږې ابتدا کلی دللی وه د زمونږ د لما ووج به خبره کړی وای چا کمیا شي د چ ګنټې کې به د د ی گواهی سره ګوای ورکئ ګټې پس د د ګوای مجره ده هی ر یاوی چې خالص و او که اتوار شوه خو یې په خبرو باندې او ور غواحي قاضي واره خبرې لګوري چې اوزر له ډېر خاص سره وای په دیر برابر شیرم ورته څنګه وای ما چوری دا نمایشه درورځه دا دا دا ورته نه دی برابر کړی چې دې ته ودی تی باندې نو قاضي ګور غل مثلا معلوم و مخ کې ورستو نه به غواهان له خسنګه دیو د څنګه چلو دا غواہی ودی د شابان لکې کو شو کوي د شابان په اخر کې چې ماخو کلمیاش لدرو شیدې برابر شو غواہی میاش پښو رفقا اوسې لري غواہی که 24 غنټې کې دن نچاو ک خسیدې 24 غنټې پس غواہی ده مجروح ه رکمظوره نه ده او ستو شریعت خل خبرې دي چې کماله ک میاش دې تور پر دې کسي یو افته تیر هن مالي په دې چې تور دې ګولې خبر را باندې شوه اکازی خلت اولی دا گواہی اولی کلی لاغذ مواری دا د حکومت اسلامی طرف دے طرف نه مکرر دے سباب دے دا گواہی دے لی دو دا رمضان پا ابتدا کې پیش کئی انن سباب خوبا ساسانا خبرا درو وصل اللہ تعالیٰ لاخر سباب دن پا دیگی امتحان لب چې داسنګه موتابعه ته تامه شو څنګه موتابعه قاصره شو اداولي دي تشاهدوې پاته شوږي یو پانه جوړو زموږ یو پاتکه د پاره شو سوې توې عبارته امر دا خو موې قاصره شاهد موې سره تامازغ حراب دی اما شاهد امو وی امو اغیر اوی فا این غم علیکم فا کملو مو سلاسین امو او دود دوار دوست پا کدازی دا خبر دی خبر دوست ویدار دوست پاس ادغا مغا بند کسا ری از پر